O dia 30 de janeiro na história. 1905. Morreu o jornalista e abolicionista José do Patrocínio. Na ocasião, ele estava com 55 anos e morava em um barracão no subúrbio do Rio de Janeiro. 1973. Paulo Egídio Martins, governador de São Paulo, criou a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. 1974, o escritor Érico Veríssimo lançou seu primeiro livro de memórias, Solo de Clarineta. 1977, o brasileiro Fernando Luiz Nabucco de Abreu venceu a regata Buenos Aires-Rio, uma das mais difíceis do mundo. 1985, O primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, realizado em Curitiba, enviou uma carta a Tancredo Neves, o presidente eleito, denunciando o assassinato de 236 trabalhadores nos últimos três anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.